ЧАСТИНА ДРУГА МІСТЕЧКО С. Бомблякевич оттямився від яскравого сонячного світла, яким привітав його новий день. У піщаний берег мирно хлюпало море борщів. Дмухав свіженький лагідний вітерець, і хотілося жити. Скільки він спав? Сонце вже було високо над головою, бралося на полудне. Обтрусив штани з піску і зі смутком подивився на море. «Де ж ти, моя кохана?» – важко зітхнув і подумав, чи не варто б таку відповідальну хвилину заридати. Усе ж таки втратив не ополоника, а наречену. Одначе посеред радісного сонячного ранку сльози якось не витискалися. Море ліниво гойдало дошки, колоди, діжки, клапті вітрил. «Прощай, Фрузю!» – шморгнув носом Бумблякевич і повернувся до моря спиною. У ньому росло непереможне відчуття, що наближається до чогось незвіданого і недоступного іншим. Це відчуття сповнювало його усвідомленням власної величі і пихи. Намацав у кишені куперти, який отримав від Транквіліона, і рушив простовіч. За кілька метрів натрапив на густу ожину і не міг втриматися, щоб не влаштувати собі сніданку. Ягоди пирскали соком в устах і втішали нашого героя теплом розбуялого літа. Вузенька стежечка вивела його в рідкий, але похмурий сосновий ліс, а там уже перетворилася на лісову дорогу з двома глибокими коліями від коліс, у яких блищала вода. Куди ця дорога вела, йому було байдуже, мусив нею йти, аби потрапити бодай кудись. Вгорі горі заливалася співом пташва, десь кувала зозуля, густий запах вої лоскота в ніздрі і додавав бадьорости». Години дві йшов лісом, аж поки зненацька попереду не вигулькнула хура, запряжена кістлявою, розчарованою в тіш капиною. На хурі поверх сіна хропів горілиць вусатий дядько у насупоненій на очі бирці. Бумлякевич не знати, як втішився такій зустрічі, і торкнув дядька за плече, але без жодного наслідку, наче б трусив суху вербу. Тоді уже штурхнув, і дядько, буркнувши підніс трьох чортів, звівся, крекочучи на лікті. Довго протирав очі, свистів носом, позіхав, аж поки нарешті не втупив свій збаранілий погляд у Бумблякевича. Здавалося, поява невідомого справила на нього гнітюче враження, бо він розчаровано струснув головою. «Ти ба!» – сказав та заходився щось шукати в сіні. Нарешті видобув кисець з тютюном, неквапно його розв'язав – Розважливо, наче свічку в церкві ставив, пригостив свого здорового носа табакою, смачно сьорбнув і чхнув так, що аж вороня шугнуло вгору і сполохано закаркало. Дядько сховав кисета і витер сльози з очей. «Добра табака!» – похвалив зиркаючи на Бумблякевича. «На здоров'я!» «Ех!» – позіткнув дядько і знову повалився на сіно. Бумблякевич уторопів. «Скажіть, куди ця дорога веде?» «А Бог її знає, – відказав дядько в небо. – Куди ж ви їдете? – А нікуди. Хіба я кудись їду, я сплю. А як поспите? – Отоді і спитаєте. – То що, мені зачекати? – А хоч і зачекаєте ваше діло. – Та що ви за чоловік, – розсердився Бомблякевич. не можете мені дорогу показати? – Дядько знову звівся на ліктях. – Куди? – Що куди? – Куди показати дорогу? – До замку Медовар. – Так би сказали. – Так і кажу. Дядько заломив шапку та, прискаливши хитре око, зміряв незнайомця неприязним поглядом, потім зиркнув на дорогу, що, перетявши глибокий яр, вибігала на пагорб і зникала у яругах та нетрях, і знову виконавши усю ту священну процедуру з тютюном, чхнув, витерся і сказав. «Чого ви до мене причепилися, га? Я сплю. Але ж зараз уже не спите. А от і сплю, твердо стояв на своєму дядько. Ага, то виходить, що я вам наснився?» «Тьху, згинь, Маро!» Він перехрестився, далі смачно позіхнув, потягнувся і, знову впавши на сіно, пробелькотів. «І насниться ж таке, прости мене, Господи!» Тьху і собі з пересердя сплюнув Бумблякевич, та щоб хоч якось допекти дурному дядькові дощерця, прихопив ідучи батога, котрого потім із задоволенням пожбурив кудись у хащі. Замок плив понад землею на висоті воронячого лету, і чорні шпилі на чекіхті дракона черкали мертві ясна неба. Чорний замок у блідому просторі. Бумлікевич зупинився і здивовано пив очима це незвичайне видиво. Попід замком клубочився густий сизий туман, піднімався вгору, снувався павутинням і плив понад верхівками сосон. Раптом до вух долинули якісь дивні звуки, а за кілька кроків уже розрізнив чиєсь хропіння. Так воно й було. На узбіччі за кущами був ваніла хура з сіном, а на сіні хропла якась проява. «Дивно мають звичку місцеві мешканці – спати отако посеред шляху», – подумалося. Обличчя з-під шапки годь було розгледіти, але тут Бумблякевич помітив, що у дядька чортма батуга, не вагаючись, простяг руку і здер дядькові шапку. «Го, то це ви!» Дядько розплющив одне око і проплямкав. «Не збиткуйся, віддай шапку!» «Якою ж ви дорогою їхали, що мене перегнали?» Дядько звівся на лікті, видер шапку і буркнув. «Якою хтів, такою їхав!» Бумблякевичу страх, як захотілося вилаяти дядька, але стримався. «Чи не можете мені по-людськи відповісти?» Дядько похитав головою, вразно спантеличений такими складними запитаннями, далі запустив пальці в густе волосся і пошкрабав гамалика. Ото, який впертий, і чого він присікався? Ти не знаєш, га?» – запитав у шкапиного хвоста. Але ані хвіста, ні сама шкапа не виявили жодних ознак життя. «Ну, як ти мовчиш, то й я мовчу». Та з тими словами знову беркицнув на сіно, збив на очі шапку і затрубив у ніс. Години три подорожні брів лісовою дорогою, доки не побачив відразу за лісом перші будівлі невідомого містечка, які вразили його своєю занедбаністю. Вікна зяяли чорними пустками, тинько псипався, дахи позападалися і скидалися ці будинки на бідолашних жебраків, що вирушили на прощу з надією розговітися. Волочка стелилася вузенько і вгору, та була геть уся у вибоїнах. Бумблякевич дибав увесь час, позираючи собі під ноги, щоб не вступити в якусь калабаню. Уздовж бровки стікав якийсь брудний і смердючий ручай, несучи на своїй поверхні листя, гілочки, мильну піну та воронячі пера. Над головою голосно порипували віконниці, і він кілька разів сполохано зводив голову, але нікого не помітив. Ніхто за ним не йшов. А одначе не міг і згладати відчуттям, що хтось таки за ним стежить, може перебігає від вікна до вікна, а може крадеться позаду, і миттю ховається у затінку густої бузини, що захопила увесь простір обабіч дороги. Мертва вуличка навівала острах і потребу з часу згратися. Коли вона врешті скінчилася, то зітхнув з полегкістю. Бачив вже перед собою живе, а не мертве містечко. І безліч запахів метеликів закружляло довкола нього в якомусь загадковому змаганні за його ніс. Запах мила і запах випраної білизни вступилися запахові кислої капусти, яку хтось висипав з вікна просто на бруківку. А за кілька кроків і він відлетів. А натомість запах тертюхів у ніс із таким всеперемагаючим завзяттям, що розігнав усі інші пахнидла і змусив Бумблякевича порозкошувати хвильку цим даром богів і навіть спробувати визначити його джерело. Проковтнув слину і посунув далі. Ішов уже спокійніше, не озираючись, як звик ходити по вуличках, які зоставив у Львові. А проте вулиця незнайомого міста дечим відрізнялася від тих, до яких звик, не бачивши жодного авта, зате траплялися брички. Не було телеграфних стовпів, зате стояли металеві ліхтарі, на дахах не побачив жодної антени, з вікон не долинало ані звуку радіо чи телевізії. Просто посеред вулиці сновигали кури і гуси, окремі гусаки намагалися вщипнути за штанину. Побіля хат бачив людей, що боролися хто в садку, а хто на грядці. Рухи їхні були сонливі й непоквапні. Погляди, сповнені апатії, вділяли дуже скупу увагу чужинцеві. А за мить знову відверталися і занурювалися в себе. Незвичним було їхнє старосвітське обрання. Сукні до п'ят і білі чепці на головах у жінок, наваксовані вуса, що стирчали, мов стріли, і довге волосся у чоловіків. Бумлякевич з цікавістю розглядав кожен будиночок, відзначаючи занедбаність і в цій залюдненій частині міста. На багатьох дахах посеред облущеної черепиці зелені ликущики і молоді деревця. В впала йому кольорова вивіска на присадкуватому будиночку з написом «Скидаю вроки, повертаю радість кохання». У вікні сиділа стара розпатлана бабера з чорним котом на шиї і смалила люльку. «Прошу, пана, самотність, мов біла стеля, нависла над вами», – прошамкотіла стара. Бумблякевич стрепенувся, мов ужалений. Це нагадувало рядки з поезії Мальви. «Самотність, мов біла стеля, в якій загубився погляд». «Що? Що ви сказали?» – підступив до вікна. «Можу сказати, що з вами було, що є і що буде. Заходьте, налю вам кави». Мов, під гіпнозом увійшов до хати і опинився у сірому напівтемному покої. Усюди висіли пучки зілля, коріння, роги, вінки цибулі часнику, крила кажана і засушені гадюки та жаби. Звичний відьмацький інтер'єр, знаний з безлічі книжок. А проте складалося враження, що всі ці оздоби з'явилися зовсім недавно і у великому поспіху чіплялися на стіни. «Сідайте, прошу пана», – припросила стара і налила у горнятко каву. Шукаєте те, що неможливо знайти? Наразі шукаю готель. Готель? У нашому забутому богом місті? Можете заночувати у мене, багато не візьму. Кіт зіскочив зі старої на підлогу і почав тертися до ніг гостя. Я маю домовлено про безкоштовну ночівлю. Пийте каву, такого не буває, ніц за бездурно. Чому вам не засмакувала русалка? «Звідки ви знаєте про русалку?» «Я знаю все». «Я тільки взяв її до усти і відразу виплюнув». «Чому ви її не ковтнули? Пийте каву!» Бумлякаючи, взяв горнятку, підніс до вуст, але спинився. «Стривайте! Чому це вас так цікавить?» «Пийте каву!» «Якби я ковтнув лик тої русалки, то вже б не жив, правда?» «Кава перша кляса». «Дати вам до неї бублика?» Бумблякевич зацікавлено подивився у хитрі очі ворожки. Кіт сказав «Мурняу!» і вистрибнув Бумблякевичу на коліна. Рука з горнятком смикнулася, і кава хлюпнула на кота. Пролунало гучне шипіння, і сморід смаленої гуми розлився по хаті. Ворожка скрикнула, а кіт звалився на підлогу і засмикався в корчах. Бомблякевич вихлюпнув решти кави на обрус, тканина задиміла. «Ах, ти ж стерво! гукнув до ворожки, але та вже зникла за дверима сусіднього покою. Сморід вигнав його на двір, вдихнув жадібно свіжого повітря і рушив далі. Не пройшов із сотні кроків, як побачив ще одну вивіску з написом фризиєрня і вирізаним з вуса тим парукарем, що в одній руці тримав ножиці, а в другій гребінця. Такий самий, але живий перукар сидів на порозі і нудьгуючими очима стежив за прибульцем. Голимо, стрижемо, обтинаємо, проторохтів перукар. Що саме обтинаєте? Усе нігті, кігті, крила. Я не янгол крил не маю. «З крилами бувають не тільки янголи, але й слуги Люципера», – весело розсміявся Перукар. «Мені здається, вас пора поголити, «Але я не маю чим заплатити». «Бог заплатить», – сказав Перукар, встаючи і припрошуючи всередину. Бумлякавич ледь повагався, але, провівши долоною по щитині, скорився. Перше, що йому кинулося в очі, це незвичайна чистота, без жодного пасемця волосся на підлозі, як то зазвичай буває в Перукарнях. Господар посадив його у бігунове крісло навпроти овального дзеркала. Попід дзеркалом на столику стояли пляшечки з парфумами, усі до одної повні, невживані. Перукар зав'язав йому на підборідді біле покривало і заходився колотити піну у малесенькому горняткові. Здалека сте до нас примандрували?» «Важко сказати, чи нема у вас часом мапи?» «Мавпи? Мапи? Карти? Не граю карти. Має на увазі карту місцевості» котрої саме, та вашого ж містечка. Навіщо мені карта містечка у перукарні? А що тут дивного? У перукарнях прийнято тримати різні часописи і мапи, аби клієнти не нудилися. У мене клієнти не нудяться. Кілько їх маєте на день? Чому тільки в день? Я і вночі стрижу, розсміявся перукар. Щось не видно, аби ви перепрацьовували. Це тому, що я такий чистьоха. Відразу прибираю, сліди замітаю. По тих словах почав накладати густу піну, від чого обличчя Бомблякевича перетворилося на пагорб під сніговими заметами. Лезо гострої бритви зблисло перед очима. У дзеркалі побачив усмішку перукаря. «Чому ви не випили кави?» «Ошляк, про яку він каву запитує? Ту, що я розділяв у ворожки, невже знову потрапив у халепу?» «А хіба ви пропонували каву?» Клеїв дурника, шукаючи порятунку». Лезо бритви, відбиваючи сонячні зайчики, повільно наближалося до горла. Кава – це перше, що я пропоную кожному клієнтові, який переступить по мого закладу. Не пам'ятаю, аби ви мені пропонували каву. Бо ви мені не дали цього зробити. Яким чином? У нас призвичайно спочатку порозмовляти про те-про-се, розпитати про життя, про родину, якщо то людина місцева. А коли чужинець, то поцікавитися, звідки він приманджав. Але ви не відповіли мені на перше ж моє питання, чи здалекась те примандрували. Обірвали на півслові, питаючи про якусь дурну мавпу. Цим ви мене образили, зруйнували природний хід розмови. І про каву я вже й не згадував. Пробачте, коли так, я радо вип'ю каву. Справді? «Після того, що було?» – підморгнув Перукар. «А що було?» Перукар помахав Бумблякевичу перед носом бритвою. «Ми все знаємо. У нас тут нічого не діється, не помітно. Не думайте, що ваші кроки залишилися без уваги». «То ви мене не почастуєте кавою?» – намагався його відволікти. Бритва доторкнулася до горла і повільно поповзла до гори, згрібаючи кучугури снігу разом із чорними цятками щетини. «Бідний котик!» – зітхнув перукар. «Ви маєте котика? Уже нема. Подавав мені ножиці, бритви, калапуцькав хвостом піну і грав на мандоліні. І де він зараз? Аніби ви не знаєте. Бідний котик! «Та чи він не на мене отак закидає гадючку, споминаючи котика, ошпареного гарячою кавою?» Бумблякевич уважніше придивився до обличчя перукаря і помітив чимало схожого з обличчям ворожки. Скидалося на те, що то були брат і сестра. Може, навіть близнюки. «У вас є сестра?» «Я маю дуже велику родину. Коли ми збираємося на чиїхось похоронах, то негодна хата вмістити і гостимося на дворі». Бритва повзла по підборіддю. Рука Бумблякевича непомітно намацала на столикові одеколон з гумовою грушею. Перукар голив спиною до дзеркала, прикусивши кінчик язика, і не бачив, що діється. «Ваша сестра ворожка?» – спитав Бумблякевич, узявши в праву руку флякон, а в лівій стискаючи грушу. Перукар на мить завмер і всміхнувся. «Чи не правда ми як дві краплі молока?» «Бідний котик! А вже ж бідний!» – погодився Бумблякевич і швидким рухом випорснув одеколон в очі Парукареві. Чоловік закричав і, випустивши із руки бритву, став шукати на ослі помивальника, клинучи все на світі. Але Бумблякевич не мав жодного наміру йому помагати. Зірвав із себе покривало і, на ходу витираючи обличчя, вискочив на вулицю. Далі уже простував, не звертаючи уваги на вивіски й написи, ніде не зупиняючись, аж поки не порівнявся з ядкою, що завалена була купою розмаїтого непотребу. Руда-товстуля, ховаючись під обтріпаною парасолькою від сонця, торохтіла. «Мило, гудзики, нитки, карти, скельці і шнурки!» Мандрівець зупинився і глянув на ядку. Дідько-ного міг зламати, скільки там усього було. «Якщо у вас є карти, то, може, є і карта?» «У мене є все на світі», – сказала Товстуля, пірнула рукою у мотлах і враз видобула обтріпану рурку паперу. «О, маєте!» – це виявилася карта світу. «А чи не буде у вас карти вашого містечка? Я ж казала, що у мене є все!» Вона знову переворушила купу і витягла ще іншу рурку. Бумблякевич розгорнув її і прочитав у горі напис «Карта міста С. Карта нагадувала своєю барвистістю дитячу гру у фішки. Підеш сюди, потрапиш до чаклонки, а сюди – в дрімучий ліс. Так само було і тут. Кожен будиночок старанно вималюваний і позначений цифрою, а на другому боці карти можна було навіть дізнатися, хто у цьому будинку живе. Вражало те, що не тільки будиночки красувалися на цій карті, але й паркани, брами, дерева та кущі, навіть бруківка, хоч і мікроскопічна, а на околицях містечка – яруги, пагорби, ліси та болота. На високій горі, оточеній лісом, виднівся замок. І хоч до нього не вела жодна з доріг, але карта могла придатися. Все ж таки за нею можна визначити напрям руху. Ось і компас намальований. Скільки вона коштує? П'ятку, відказала жінка. Та скільки б вона не коштувала, грошей у Бумблякевича не було. Він обнижпурив кишені, і крім хустини та розкладного ножика, більше нічого не знайшов. «Прошу, пані, я не маю грошей. Чи ви б не взяли у мене навзамін цього ножика?» то в стулі позіхнула на весь рот, смачно крякнула і взяла ножика з таким виглядом, ніби робила не знати йку ласку. Покрутила його в пальцях, попробувала кожне лезо на ніготь і поклала зверху на купу. «Най буде! Карта перша кляса, тепер таких не друкують!» «Ви хочете сказати, що вона видрукована давніше?» «Та вже що не вчора, але то майстри робили, ні?» «Бачите, як там усе файно розмальовано? як ся добре придивите. Зобачите навіть у вікнах людей, а на подвір'ях курей і котів. Люксусова карта. Можна годинами роздивлятися». «Чи не підкажете, де тут готель?» «Готель? Прошу, пана, то вам не Львів і навіть не Броди. Де в нас може бути готель?» «А де ж тоді можна переночувати?» «У Корчмі. Ідіть отако просто, і вийдете на пляц, а там запитаєте». Сонце вже чиркало верхівки сосон, з гір повзла сиза прохолода, і в кронах дерев овтузилося вороння, мостячись на ніч. Вуличка вивела його на просторий пляц із готичною ратушею, сірою і непривітною. Верхні вікна ратуші з'яяли чорними пустотами, а на черепиці проросла молода сосонка. У горі клобучилася вороняча зграя, годинник показував третю. А що як зайти в ратушу та поспитати про бургомістра? А чи розкаже, як до замку добратися? В ратуші панував неймовірний рух. Туди й сюди сновигали заклопотані чиновники, секретарі, канцеляристи з оберемками паперів під пахвою. Окремі картки при цьому вилітали і губилися попід ногами, але за ними ніхто не нахилявся». Тому не дивно, що підлога була всіяна папірцями. Ці метушливі бігуни скидалися на мурашок самозаглиблених у виконання своїх обов'язків. Здавалося, їх не цікавить ніщо на світі, крім однієї священної мети – доставити папери за призначенням. По стінами в черзі до тих чи інших дверей стояли люди. І коли якийсь ратушний працівник пробігав по коридору, вони тулилися до стін і передавали з вуст вуста – дорогу, дорогу. Іноді з другого кінця довжелезного коридору лунало начальникові канцелярії шляхів сполучення» чи ще якось так подібно, і тоді уже всі просто таки втискалися в стіни, аби пан начальник міг промчати вихором і щезнути в якомусь кабінеті. Бумблякевич спробував дізнатися у людей, що товпилися в коридорі, де кабінет бургомістра – але все це виявилося марною справою. Ніхто нічого путнього не міг повідомити, а навпаки ще сильніше заплутував. Натрапивши на перший ліпший кабінет, біля якого не було черги, Бумблякевич постукав і відразу ж прочинив двері. Побачив масивного стола, обидва боки якого були завалені папками, і тільки посередині лишався невеличкий простір, у якому виднілася голова чиновника. Він щось зосереджено писав, поскрипуючи пером і, помагаючи при цьому собі язиком, який пульсував і рухався у за карлючками. «Пробачте», – проказав Бомблікевич, звертаючись до виблискуючої лисини. «Я шукаю кабінет пана бургомістра, не підкажете?» «Ви мені заважаєте», – буркнув чиновник, не підводячи очей. «Я закінчую звіт. Тільки скажіть номер кабінету». «Сорок восьмий», – кинув той. Бумблякевич подякував, вийшов у коридор і глянув на номер кабінету, у якому щойно побував. «Дванадцятий». 48-й кабінет виявився вище поверхом. Там теж панував рух, а людей тлумилося ще більше. І хоча на кожних дверях виднівся номер кабінету, проте ніде не вказувалося, що це за кабінет. Яким чином орієнтуються відвідувачі, важко здогадатися. Біля 48-го стояло тільки дві жінки. «Чи у цьому кабінеті сидить пан бургомістр?» – чемно спитав Бумблякевич. «Не знаємо», – відказала одна з жінок, навіть не зиркнувши на нього. «А хто ж тоді там сидить?» «Дасться чути». Така відповідь його дещо приголомшила, і він вирішив, що жінки чимось дуже сильно стурбовані, коли такі невічливі. Та ось із дверей вихопалася якась проява у довгому плащі, заціпивши в руці зібганого капелюха, і голосно регочучи потупця легеть. Жінки тут таки зникли за дверима кабінету, і Бумблякевич зостався сам. Проява плуганила коридором і заливалася сміхом, аж її заточувало. Щось вигукувала і сама до себе сміялася. Але ніхто на й уваги не звертав. Кожен був заглиблений у себе самого, мов би повторював подумки те, що мав пізніше висловити в кабінеті чиновнику. Хвилин за двадцять вийшли обидві жінки, не вийшли, вивалилися, хапаючись від реготу за животи, а з очей їм аж сльози лилися. При цьому вони повторювали окремі слова, які тільки були їм зрозумілі. І знову трусилися, і штурхали одне одно і припадали до стіни, заточуючись, і спинялися, щоб знову ще що голосніше розлити довкола рісні дощі сміху. Бумблякевич, провівши їх зацікавленим поглядом, зайшов до кабінету. Цибатий, худий як трясся чиновник був зайнятий тим, що прасував на столі папери Біля його ніг стояв плетений кошик повен пожмаканих папірців Він витягав їх по одному з кошика Швидким рухом розправляв писаним до споду, порскав з рота водою і припікав праскою «Боже, помагай, – сказав Бумлякевич. Мені сказали, що пан бургомістр у сорок восьмому кабінеті, от я й зайшов. Плюньте описок тому, хто вам це сказав. А знаєте, що відповів кролику, якого удав поцікавився його іменем?» «Ні». «Він відрізав удаву. Дідько тобі лисого, жери так!» «То в якому він кабінеті?» «В дванадцятому. А знаєте, про що говорили дві п'янів дзюськоблохи, виповзаючи з ресторації?» «Ні». «Ну що, пішки підемо чи на собасі потрюхикаємо?» «Що ви не кажете, але саме у дванадцятому мені сказали, що пан бургомістр у сорок восьмому. Тоді ще спробуйте у вісімнадцятому. А знаєте, що спитала одна гуска, прокинувшись вранці, напередодні різдва?» «Ні». «Цікаво, дівки, чого то мені всю ніч яблука снилися? «Невже у бургомістра нема сталого кабінету? А навіщо?» Він всюди сущий, як Господь. Він тут і ніде, зараз і прісно. Він водночас у всіх кабінетах, на всіх поверхах, але тільки на долю секунди. Саме цієї долі секунди і не вистачає, аби впіймати його. Бо чи можна впіймати промінь? Наш пан бургомістр – промінь. А чи можна зловити сплеск? Наш пан бургомістр – сплеск. «А чи можна схопити п'янливий запах матіоли? Наш пан бургомістр – п'янливий запах матіоли. Недавно він зазирнув до мого кабінету, побачив кошик повний паперів і обурився. Він обурився і сказав, що кожен папірчик, на якому написано бодай одне слово – велика цінність. А коли там написано більше, ніж одне слово – це скарб. То як же можна нищити скарби? Хіба бракує папок, аби все це підшити?» Але ж у вас всі коридори всіяні паперами. Ну то й що? На те є спеціальна служба, яка їх підбирає і підшиває. Цікаво, як вони орієнтуються в тих паперах, якщо вони повилітали з різних справ? Усе підшивається у порядку знаходження, усе підряд. Такий порядок. А порядок понад усе. Яка різниця, у якій папці знаходився той чи інший папір? Головне, що він десь таки є і що ми про нього знаємо. А коли нам про нього відомо, то він таки існує і відіграє роль документа. Нема такого папірчика, про якого б ми не знали. Між іншим, ви перший відвідувач, який нерве кишки від сміху, слухаючи мої жарти. Тобто в душі ви, безперечно, іржете і б'єте копитом, вас там аж вивертає від реготу, але назовні цього не видно. Чудова витримка. Інакше б я з вами не пашталакав». Якщо ви чули якогось свіженького жарта, можете мене почастувати? Чи знаєте ви, що відповів юний Трафердокль на пропозицію засушеного сульфуля, почастувати його яким-небудь свіженьким жартом? Ні-ні, дуже цікаво. Він сказав: "У дупі я мав усі ваші жарти разом з вами". Ааа! Скорчився від сміху чиновник, так таки відрубав. О! -хо -хо, як пописаному. Він аж присів, стогнучи від сміху, аж поки не повалився на підлогу і не почав кататися, то підгинаючи коліна до грудей, то випростовуючи. Бумлякевич дивився на нього, як на свірка. Врешті розвернувся і покинув кабінет, траснувши дверима. Ледве сунувши відутоми ногами... Про минув обох жінок вони й далі захлиналися реготом, приказуючи цікаво, дівки, ой ха. Чого? Чого то мені всю ніч? Ой, я яблука снилися. А?